Хлопці зараз схожі на робітників, що доглядають за коліднів. Але даремно так ставилися вони. Скільки не кинеш оком, ніде нікого, тільки тіні, як самовбивці, лежать на полотні, та інколи в лісі, вмощуючись на ніч, писне пташвина. Тише і спокій залягли тут, хоча звідси до станції рукою подати». Ще жоден паровоз не зламив у цій місцині собі карка, ще жоден міст не піднімав угору свої нутрощі, ще жоден патруль, падаючи на рейки, не трощив об них голову. Тому чужі колеса безпечно ріжуть тіні, а чужі вікна вихлюпують з вагонів музику і сміх і голоси несамовитих правителів. Тут, здається, і в день можна розшивати полотно, приміряється Роман до просмолених шпав та заіржавілих костелів. Можна і вдень тільки не завжди мружиться Василь, бо саме на приколійній стежині помітив жіночу постать. Он бачиш, хто йде. Красуночка з вузликом або відьмочка з помилом, скавить зубраман. Роман. Сховаємось у лісі чи тут постоїмо? Чого нам гарного опасатися? Романові кортить зустрітися з дівчиною, і він вдавно зітхає. Парубок не стільки любить задивлятися на дівчат, скільки теревенити про них. І от у легенькому квітчастому платічку в невагомій кольору весняної трави хустинці до них підходить ставна білявка з чорними віями чарівниці. В руці її погойдується вузлик з череп'яними горшками близнятими Борщ каже, Посміхаєте, браты. Борщ и каша. Здравствуйте. Наспевну витается девчина и зосудом поглядає на порубки. Сама ж варила ясочку, показывает зубы Романа. Сама. Стараетесь с дорогу справлять? Стараемся, зеронько. Гарний паек за это маете? Да, або что? Ничего. Ничего. От батько мій відмовився від цього пайка. Не дуже мстав, чи прикинувся. Вам, видно, сили не позичати і розуму теж. Що вже маємо, то маємо, боячись пирснути не каже Василь. Дівчина ногою перебирає між шпалами камінчики і невинно запитує. Це ж ви на зміну Макогоненку прийшли? Не знаємо. А що з Макогоненком? Якісь хлопці добре перехворостили його, щоб не дуже старався робити на чужих, прикриває очі за тулами вій і рівно іде від них. Василь вернувся до брата, засміявся. Як тобі твоя ясочка? Розумниці і красуня знову, але вже невдавно зітхає роман. А як вона гарно понесла квіти на своєму платтячку. І коси теж. Зародили вони в неї, як жити в цьому році. Зародили. Щепильно озрайдили, ну. Чи не з'явиться хтось на полотні? Знаєш, брате, що люди кажуть про близнюків? Говори, почую. Деякують, що їм не дуже таланить у любові, бо найчастіше закохуються в одну дівчину, а це до добра не доводить, дурниці верзеш. А може й правду кажуть люди, веде своєї роман. Бачиш, ми й досі ні за ким не сохли, а вже й прилипло до нас старі порубки. Тож Яринка з пересердя вліпила таке паскудне слівце. Нелегко їй з Марославою в лісах. А ще тяжче нашій матері. Тепер щовечора вистоює біля воріт і все виглядає своїх дітей. А татарський брід озивається і озивається до неї та нагадує, як ми знайшлися на човні. І тато журиться. Тільки з дівчат нема кому сумувати за нами. А жаль. Воно якось легше, коли знаєш, що хтось думає про тебе. Знайшов час для журби. Зібрав у ставу борочку Василь. А самому зазоріли очі тієї дівчини, якій і слова не мовив, а тепер уже й не скажеш. Тільки один раз він побачив її на весіллі, як вона віховою кружляла в танці».